El programa de Ràdio Pinsania on expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Concert a l'Ateneu Feminista La Pastora de Casserres. Aquest divendres, dia 19... A partir de les 8, actuació del cantautor i guitarrista cubà Migue de la Rosa. Hi haurà mojitos, menjar i diversió assegurada. No us ho perdeu. Divendres, panxo. A les 8 de la tarda, xerrades sobre salut mental. Sota el títol, estem bé a càrrec del psicòleg Guillem Royo. A les 9, concurs de cartells alternatius de Patum. A dos quarts de 10, sopar i a partir de les 11, concert amb Ferran Exceso. Tots els actes es faran al Casal Pancho al carrer Marcelí Massana de Berga. Us hi esperem! Cap de setmana d'activitats de la xarxa de suport mutu. Dissabte 20, presentació del llibre Ensayos de Agitación en Rural, Rehabitar el campo vaciado, a càrrec del coordinador del llibre. Després es farà una taula rodona sobre el suport mutu en les experiències de ruralitats actuals. L'acte tindrà lloc al local de la xarxa, a la pujada del castell número 2. Diumenge 21, torneig de vòlei a la plaça de la Pietat, a partir de les 4 de la tarda.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 pot acostar-se al nostre local, ubicat al carrer Pujada del Castell, número 1. Tots els dilluns, de 10 a 12 del migdia, la bugaderia. Un espai amb rentadores, assecadores, dutxa i aigua calenta. Classes de català cada dimecres al matí, de 10 a 11. Diumenges, de 7 a 2 quarts de 9, assemblea d'habitatge. Dissabtes, a partir de la 1, distribució d'aliments per a qui ho necessiti. Dissabtes, recollida d'aliments per qui em vulgui oferir. Us animem a participar-hi! I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.